Samtidigt som denna vackra melodi tonar ut härligheten på Radio Avestas frekvens 103,5 MHz Säger vi välkomna till programmet Radio Röda Röster den här fredagen Då vi har den 25 september, det är löning idag, Sverige är kvittrad och glad Vädret är vackert, Grytnes Hästförening inväntar sitt 90-årsjubileum imorgon Och det är en mycket stor glädje att hälsa Sten Åke Mörkgård välkommen hit. Ja, det känns bra. Och inte minst det där du säger Anders för att alla väderligs prognoser tyder på att det kan bli ganska bra väder imorgon. Så att ja, jag tycker varenda puzzlebit bara falla på plats. Det har varit lite att pyssla med, förstår du. Vi tar och börjar i den änden då vi hanterar frågan om kyrkopullemäktige valet som för oss i grytnes nog kan man det kalla det en viss framgång absolut och inte bara uppe i oppegrytnes utan jag tror vi kan säga totalt sett eh i de olika församlingar som vi har de vanan förrättas eh så har ju vi gått framåt kan man väl säga överlag Eh jag har inte de exakta siffrorna. Det kan hända att jag står och stampar på något ställe men men vi har gått framåt. Och eh vi hade ju arbetarkommunmötet igår och eftersom jag var ledare i arbetarkommun så hade jag eh till uppdrag att försöka göra en liten inledning för en diskussion. För övertycker jag att vi fick en väldigt fin diskussion både om EU-valet, kyrkovalet och det kommande riksdags- och, och kommunvalet. Och en bit i vår strategi har ju varit att att så att säga stärka oss organisatoriskt och politiskt först genom arbete och förbridds i EU-valet och sen genom arbete och förbridds i kyrkovalet för att kunna stå bra rustade inför höstens val. Och jag säger väl nu här i radio till dig och till de som lyssnar precis som jag sa igår att det är klart att vi kan gå ur Eh vi hade naturligtvis hoppats på kanske ett mandat till EU-valet. Det är en besvikelse. Men vi om du tittar på om du tittar på valsiffrorna, röstsiffrorna också i EU-valet så så ökade vi. Mm. Och tittar vi då som du säger här då kyrkovalet här, så ökade vi också där. Och det är en väldigt skillnad att gå ut två val med vind i seglen mm. än om vi skulle ha gått bakåt så att det blir hanlinje och känna en vädoptimism med att dyka in i den socialdemokratin. Däremot så går det nog att det är ju en stressig rastig raket va. Ja. Vi börjar med hur var det? Ja. Så går vi in i en kyrkoförvalskampanj mm. och så börjar med nu i morgon ja. med en kampanj för ja. det riktas val vi ska ha nästa år då. Ja. Nä stämningen i partiet och sådant mycket vad känner du? Ja, eh Desmort var väldigt glad över igår bland annat. Det var när det är flera fackliga företrädare tunga ordföranden eh Carlo Salini IF Metal Portocompo eh, eh Olli Hirsch eh, på grafiken i Skoxos Sevilla. Det lämnar ju en bild över hur stämningen är på arbetsplatsen. Eh och där eh, säger man väl ungefär på det här viset att de upplever nu ett att det finns en medvetenhet alltså och folk tycker att och protesterar allt mer och och och blir allt mer förbannade därför att de de gillar inte det här orättvisa politiken som Högeralliansen för. Och det tycker jag borde vara gott va om det så vi vi får just den medvetenheten, den ökade känslan för att det här är faktiskt en oärättvärd politik. Eh då tror jag vi kan också få en mobilisering som sagt var. Men det höjdes ändå röster den åken ja. på den dåliga närvarn. Ja så är det va. Där vi det som jag tror att är... jag tror inte vi ska vara blyga vi ska Nej. Vi ska framföra kritiken tycker ja, ja. jag. Jag har, jag har för övrigt varit på en valledarträff uppe i Bålänge på partidistriktet idag och ett, ett antal frågor som vi nu måste ta tag i och prioritera. Det är det är att vi måste bli fler människor som jobbar i det kommande valet va. Inte minst och det understryker jag nu och hoppas att ni i förtronen välda som finns inom Arvestarbetar kommun eh överallt eh läsna valet några inte minst måste de förtroendevalda ta ett större ansvar nu inför det här kommande valet. Och vår vision och det vi det har också sagt igår eh att eh ett, ett några saker måste vi snabbt ta tag i här under hösten. En utav dem är alltså hur vi ska klara den interna mobiliseringen utav den organisation som vi har då. Och lyckas vi med det då kommer vi att stå väldigt starkt i förhållande till de andra politiska partierna för vi är fortfarande är en doken folkrörelse till skillnad mot vad man kan påstå att de flesta andra är va. Men som sagt var det behöver vi göra och eh det är en utav de här första uppgifterna. Jan skulle önskas själv framför mig och det därför vi försöka radda ihop på något sätt va. Men jag skulle vilja se att vi kan få till stund en valarbetarkår som i sig är självgod nu va. Alltså att där människor som delar våra idéer och värderingar kan komma till oss och vi ska vara öppna inom partiet och säga vad vill du göra? Du är välkommen eh du kan få koka kaffe, du kan få dela ut en broschyr, du kan få göra de enklaste sakerna. Vi ska öppna famnen och vi ska hitta en modell för hur vi ska öppna den här famnen så att fler människor kan också komma utan att kanske vara organiserade socialdemokrat, men kanske dela våra värderingar. Så det är en utav de viktiga grejerna eh tillsammans med och förtroendevalda. Och det ska alltid vara en valrörelse. Ja. Oavsett om det är en månad kvar eller om det är 3 år kvar till val så klarar det till våran valrörelse. Jag framförallt så ska vi jag vi ska synas på torg och gator och torg och vi ska finnas ute på arbetsplatserna som det säger Anders. Det ska vi göra inte bara den sista tiden nej, utan också mellan. Och vi glöm inte håll ju på lite igen. Ja, och sprinkler på ja. kvällarna och så ni digrilla soldater och lägger lite ja. i lappade lådor och polappa ja. bilar ja. Ja. och stärker gemenskapen. Absolut. Vi, vi, det gör vi. Och jag vet eh, inte minst du har ju flera gånger på våra möten sagt det men också alla andra. Eh man tycker ju att det är kul det här med våran utegens organisation. Och David den andra stora viktiga punkten kanske som vi måste se till eh att vi inom årsföreningarna nu försöker få det fungerande eh eh utjämningsorganisation här under hösten. Vi måste börja prata redan nu om 1 maj ett annat exempel. Ja, Så att eh men eh, alltså vi vet vad vi vill göra va nu gäller det bara att göra det också. Vi spelar en låt. Kän mm. går vi in på det som händer imorgon det måste vi ändå få berätta om. Ja. så kan du Ja, första musikinslag vi hörde här i programmet Radio Röda Röster idag var ingen mindre än Björn av Celius som framförde sin egen sång till friheten Tyvärr så dog han alldeles för tidigt än med Björn av Celius Jag skulle kunna misstänka att han hade nog väldigt mycket oproducerat innan han som sagt la igen sina ögon Men det, hans musik finns ju kvar och folk som har musik de kan aldrig dö brukar man säga Just ja, nu åken nu ska vi imorgon ha lite ja, vi kallar det för en familjedag. Ja, en familjedag eller familjefest. Ja, det är det bara. Ja, det är ju det. Vi har ju riktat in oss på det sättet. Vi hoppas att eh, barnfamiljer kommer dit för vi har massvis med aktiviteter som riktas till dem. Vi alltså jag måste säga vi har ju, jag ska bara säga en sak. Eh vi vi har ju en jättespännande tipsvettävling till för jag det så har ju du gjort det annars. Mm. Eh som knyter an till temat 90 år. Ja. Eh där riktar sig ju mer då till de vuxna naturligtvis. Eh och eh, sen har vi ju fixat ihop lite priser också som som eh, som vi, vi vi ska dela ut i samband med den här tipsvettävlingen. Och sen har vi en till då för för barn och ungdom och och den är ju, eh, rätt så kul upplagd. Eh det är Lasse Levan som har eh, tagit ett antal foton här och där i, i runt om i trakten i skogsområdet. Jag har inte sett dem så jag vet inte va. Och sen har han klippt bort nån bit utav det här kortet och sen så får man gissa och föreställa allt ihop det här va. Och om jag hade fått plats med det i annonsen, men jag har ju fått in en jättefin annons ja, i i AVS-tidningen ja. idag. Så hade jag skrivit någonting om det. Men nu säger jag det ju i radio istället. Det där måste ju vara ganska spännande att kunna gå omkring och kan det här föreställa egentligen och så där då. Ja, det gjorde jag. Jag tar gärna vid be ja. begynnelsen. Bollpurpurina med lust i år. Ska jag säga lite några ord ja, om det. Ja, jag tycker det. Ja, ja, det kan jag göra och jag har ju i och för sig läst eh, eh den här krönikan som eh, folkskolärare Erik Mankqvist eh, tog fram då när Grytens arbetarekommun fyllde 50 år. Finns det också med i Metalls jubileumsbok. Ja, det. För jag plockar lite frågor själv ifrån den också. Ja, ah, det ser man. Ja, man... ah, nu är det nog någon som går igenom och läser den över och <laughs> Ja, det var <går laughs> ordentligt i natt här. Ja. Jo, eh så att jag har ju läst den där krönikan, men men det var ju några år sen. Nu har jag kanske titta lite noggrannare i den då. Jag eh, minns ändå på vissa avsnitt och jag tycker några saker. Det kan man säga så här att på ett vis kan man säga att grytnes eh eh arbetarkommunen egentligen fyllde 91 år va att göra. Därför att eh, det var en mars-söndag som du står beskrivet i i Eriks krönika. En eh, en mars-söndag 1918 så bestämde man sig för att bilda Grytnes arbetarekommun. Men eh, man höll på och och, och eh, eh ja, Kivas kan man säga då om man skulle tillhöra det vänstersocialistiska partiet eller om man skulle ansluta sig till till Sveriges socialdemokratiska arbetarparti då. Och det hade man nog säkerligen håll på med ett antal år. Det framgår inte riktigt så där men man kan nog läsa emellan raderna. Eh, det hade man nog håll på med ett antal år men i alla fall att man skulle ha en arbetarkommun eh, det var man överens om. Eh men som sagt var det var först så att den bildades i mars eh, eh 1918 men det var alltså först den 1 januari 1919 som man tog klivet över och tillhörde då Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Eh och det tycker jag är intressant och jag jag kan säga några saker till. Jag kommer och nämna en del om det här imorgon innan vi heller när vi ska ha den här men jag eh, hökt tidigare biten utav det hela så jag nämner lite grann om sånt där va men jag kan jag kan säga en del saker nu också. Det visar sig alltså att Grytnes var ju gammal bondebygd. Eh men den här stora gruvstrejken eh i Norberg, Norbergs strejken som de kallar den för, 1891-1892. Eh den kom att få en stor betydelse också när det gäller eh arbetarrörelsens utveckling i Grytnes. Eh på det antagl självet att det var ett antal indeltasolatr ifrån Grytnes som kommenderades till Norberg för att skydda eh, strejkbrytarna i Norrberg och det här tyckte de ju var ju för bedrövligt för de såg ju hur de strejkande och deras familjer eh hur de bodde, hur de levde, hur de svält och vilket elände de hade. Så att när de de var ju tvångskommanderade att skydda strejkbrytare. Eh och det där ett tåg fäste på något vis för när man sen kom hem då så så upplevde man ju att det här var ju så makalöst orättvist va. Så att jag tror att ett antal socialistiska frön och det är väl ungefär vad Erik Marx skriver eh tog fäste då i grytne som egentligen var bondebygdat. Va? Mm. Så att eh men den där norrbesräkningen den här blir för långvarig nu. Där kommer jag att spela en stor roll på ett helt annat sätt också va. Därför att eh, därför att trots att det var en facklig eller en arbetarkonflikt så blev så ble, det för att fackföreningsrörelsen var inte så organiserad mm. på den tiden så blev det på det sättet att det blev Sveriges socialdemokratiska arbetarparti som hade bildats då 1889 mm. som kom att administrera strejkkassor och hela strejken och det är ju sättet utifrån fackliga politiska Jorde. utgångspunkter Jajamän. ganska intressant va Så att det det, det där är och mycket är, kan... av dagens Förhållande bygger det på den tiden Ja visst, det är naturligtvis på det sättet Därför att, att eh, Det var ju Den tidens livsvillkor Som kom att eh, Få fäste då Drömmen om någonting nytt Och någonting annat va? Eh, Som vi skriver i annonsen Som en solörn gick vår längtan ja, ja, eh, Så att eh, Är så, du gammal solörn Ja, jag har ju varit ledare Han har varit ja, det är, ju, det är ju en gammal fin rysk eh, eh, eh, folksång egentligen som heter, som är översatt av någon svensk. Ja. ja, det där är ju en intressant händelse, men sen kommer ju naturligtvis då eh arbetarrörelsen på den några sidorna även den kommer ju att ta mera fart särskilt då industrialiseringen kom dit och den industrialisering som råkom dit det kommer jag ha väl pratat om för några ett antal år sedan första gången jag var med här alltså det var ju när eh Månsbruk Månsbrukloratfabrik ja. då ja. och och där var eh, ju Ragnar Kasparsson som sagt var det, vilket också framgår utav Erik Markfylls krönika här eh en hel del eh hemska eller dåliga minnen, fasansfulla minnen att berätta eh hur hur eh, de anställda hanterades egentligen utav bolaget på olika sätt och vis. Men eh, ja, det där är lite historia, eh, men som sagt När du är i var... Skärlev uppför då på, i början på 40-talet senåt. Ja, 46. Ja. ja. Och du är med också och så känner lukten på på svängningarna ifrån kloraten ifrån aluminium ifrån järnverket. Ja, Vi hade smäll och bub ute ja. i nebblen och Ja då. Och det var aktiv själv i SSU vet jag. Ja, så var det ju. Jo, men visst, det visste ju så som som eh ja men det märkt man ju präglade dem. Absolut. Det det det är ju så. Åh ja menare idag när man vandrar på några sidor nerven efter nybyggda kraftverksstationen så ser man ju ingenting utav det eländet som var där. Nej. Och jag hade ju som liten grabb min, min morssa satt och sydde ihop eh de här säckarna som de hade fosfor i, vet oh du. Ja, ja, ja. Hemma vid sjöket och sen så cyklar ner med de och hon nemmer dem där då lapp, lappar hålen när de hade gått sönder. Så när fick jag föra mig in i den där interiören när man var lite grann och så ja då hade man väl kanske ingen större medvetenhet om hur den goda arbetsmiljö skulle se ut men man man hörde ju man hör man hör ju vrålet och hade skrik oväsendet och, och mörkt och elandet var det ju va alltså men då om man inte hade engagerat sig då på den tiden om man inte hade gjort sina strejker tror jag att, att... Sammalet sett ut som det gör då. Nej, det är klart man fick ta striden. Eh och hade man inte tagit striden eh då hade väl förmodligen kapitalets eh, kraft och makt varit ännu ännu starkare va. Men eh, vi valde ju vi valde ju rätt väg då trots allt och det tycker jag också belyses lite grann ut av grytnäs SF-förening här och det är 90 år va. Vi, vi det var ju striden ska vi ta den revolutionära vägen eller ska vi ta reformismens väg och det var ju reformismen och valsedlens väg som segrade mm. eh insikten om att starka fackföreningar eh kooperationen eh och så vidare kan förändra ett samhälle bara så att eh, så var det. det var ett vägval Och imorgon då smäller det Ja imorgon smäller det ska veta lite om Jajamän, det Nej ja men då gör vi det jo, vi börjar alltså ja det det är så kul. Vi får ju dit två stycken verkliga agitatorer eh och två representanter för fackligt politiskt samverkan. Det är del, dels Peter Hultqvist, riksdagsledamot ifrån Dalarna som många känner och eh, han är ju också ordförande i i Socialdemokratiska partiet, socialdemokraterna i Dalarna. Det är han och sen är det är då sort för en Vanja Lumberdvin som jag ska möta imorgon och och och och och ta dit va. Båda de här eh ju representanter och har stor insikt om nödvändigheten utav fackligt politiskt samverkan. Så det det känns extra bra alltså extra bra att kunna ha fått dit Vanja och Peter till det här då. Men vi börjar som sagt var klockan 12 med en, en rad aktiviteter ute på skolgården. Vi ska dit imorgon förmiddag och rigga upp fält och sätta upp korvgrillar och eh tips tipspromenader tipspromenader <laughs> och och så blir det ju musik och underhållning också eh och eh som du Anders ska stå för. Ja, men... ja, det det ska bli det blir bra det. Och sen de här tipsstolarna, pusselhörna och ponnyridning så att det kommer vara lite så där. Eh och och det där håller vi på med ungefär inom här 2 timmar. Och sen då om det finns några som vill uppvakta oss om någon anledning så ger vi ju den chansen då mellan ja eh, vi har dessutom en presskon inbjuden till en presskonferens klockan 13. Och där har vi gått ut väldigt brett, väldigt brett. Så vi får se hur många som kommer. Eh någon tid ni har redan haft kontakt med mig och det har funnits några artiklar här också. Ehm vad heter det satt det det är klockan 13 och sen så då kommer det att bli tid för uppvaktningar ungefär en halvtimme cirka mellan 13:00 och 30 eh till 14 och 14 då då eh då blir det eh det här lite mera högtidliga jubileumsavsnittet då med tal utav eh Peter Hultqvist och Sevanya Lundberg i rind då ett kort hälsningsanförande från min egen sida då som sagt då ja, det är spännande och vi har ju som sagt varit på planerat det här nu i eh ja, ett halvår styr ungefär. Och jag är så glad att vi kunde få till det här med Vanja i slutsvängen mm. alltså. Mhm. Verkligen. För övrigt så stod i Dalaröna Demokraten idag en debattartikel som hon har skrivit. Ja ja men. På Debattsidan. Och den handlar ja. mycket om arbetslösheten i Dalarna och hon inte min stungdagsarbetslösheten så den är värd att läsa det var bra tajmat tycker jag när hon kommer hit imorgon. Mm. Vi hoppas att det kommer mycket folk. Ja vi gör ju det. Det så har vi ju Kommer ett... du åka och prata lite igår imorgon? Ja, vi vi har ju sökt ett tillstånd för det men jag har inte fått det bekräftat ännu så att ja, men eh äh, äh, skiter det. Ja. <laughs> ja. Alltså, jag tror det vi har i alla fall lämnar in ansökan och betart för den så det borde ju ja, vara för tre min. Jag kan då åka omkring och köra i glass. Ja. <laughs> så borde man verkligen åka omkring och berätta om det här. Ja, ja sen har vi ju förcerat och sen har vi då en annons i avisa tidning idag. Och eh och sen har vi ju öppet på hos oss i Skoxpohög var ute på Triärde tar vi ju delat ut 1700 hushållstrycksaker så att man kan inte göra som mer, mycket mer. Folk är välkomna. Mycke mycket mycket välkomna. Och det kommer inte att bli någon tung politik. Det behöver ingen vara rädd för. Nej. Utan det kommer att bli kul. Det kommer att bli musik och underhållning och alltihop såna här saker och så blir det ett par seriösa tal naturligtvis. Men det är ingen tung politik eller skryt och sånt. Nej, det. för sjutton, aldrig. Nej, det är det verkligen inte. Nej, vi har livebands. Jag tycker ni behöver våra möten så då kommer det ganska mycket på det. Ja, det gör. Oung och gammal. Ja, absolut. Det, vi är ju man. Ja, det gör det utan skryt. Ja. Glück hat ihr morgen Rücken. Ja, du med Anders. Ja, ja, tack, Ta tack så bra. Tack så höra. Du haten missen första Hilfe funen. Undenst just mit wie Herzen wie was mo. For min var problemet av en helt annan natur For krogen stengde redan klockan två Ja, der satt du ruinen av den rena kjærleken Med en som hadde backus i sitt knæ Den ena leden oførrätt som fordrade revansk en andre ville dricka opp sin sjel En som sedan lenge var i brøsten Såg in i en som flammade som eld En fråga lika sjelløs som alt for ofte stelt Blev nyckel til et overklasshotell ja, du ville kjenne doften av et fylle mot din kropp For å tvette bort en helt annen arom Og du tenkte at om svinen kan bli renade av lera Så skulle du gå som en nyfødd derifrån Come on. som mot sinkestru på hans kant I am back down du l'ençes de du som jeg. Ja, vi hörde alltså pröken chyli framförd här utav Björn och Sirius vi tackar till Åke Mörg som hade vänligheten att komma hit och berätta lite genom det är en 90-årsfirande som Grytnes hästförening har imorgon uppe på skolgårdsskolan start klockan 12 och mycket utav aktiviteterna i början är ju lite inriktat mot barn och ungdom det kommer att bli lite tipspromenader och roliga sålarna det kommer att bli pusselhörna det kommer att bli ponneridning och mycket mycket roligt. Varje lörndag vi blir igen kommer att klockan 14:00 ha någon form utav jubileums tal tillsammans med Peter Hulk. Vi så alla är det mycket varmt välkomna till Skogs på skolan imorgon klockan 12.00. Vädret har man lovat ska bli alldeles fantastiskt 19-20 grader varmt så alla förutsättningar finns för ett bra firande. Varadero Jeg møtte donkey fort Jeg kom fra Las-Amerika Du på en spyrrende slott Det ligger der på orden En pæla i Karibien Med mexikanska golfens grøna vaten Under slottet Sartan Biblioteket henger enn uttale nær høstru og barn. Nån kom der midt i parken, i kubassene snær. Don chi c'ho te te sa na gna fara le gemme a divi Ole Henri Ja, vi hörde alltså Don Quixote med Björn av Sedling Jag ska passa på att göra en liten påannonsering för den hemsida som Radio Avesta har för just nu Det är Ingmar Engvall som har lagt ner ett rejält jobb på vår hemsida www.radioavesta.se Gå gärna in och botanisera det Det finns också en liten lyssnarundersökning som Ni kan göra när ni är inne på den, det vore jag väldigt tacksam för om ni skulle kunna göra. www.radioavösta.se Och som sagt, det var de 12.00, 90 års firande i Grytnes S-förening Skogsbås skola. Här kommer nu en kungens man. Ta ens og støtte til Og hit er en ny Och vi hörde alltså en kungens man här framförd av Björn av Serius. Ja, programmet heter alltså Radio Röda Röster. Är ett program som sänds i samarbete med Davids Arbetarkommun. Det är alltså Sossarnas eget program. Som vi sänder här på fredagar från klockan 17 till klockan 18. Ibland till 18.15. Idag blir klockan 18 när vi stänger butiken för idag. Och som sagt imorgon. Alla välkomna upp till Skogsborgskola 12.00 start av 90 års firande för Grytnes socialdemokratiska förening Det fanns ju en arbetarkommun i varje kommundel tidigare By hade väl en egen, Hornal hade en egen, Krylbo hade en egen, Grytnes hade en egen Och Avesta kommun hade en egen, sen var det som sagt Storkommun då för ett antal år sedan Jag har det Björn Ovselius som underhåller här i programmet Radio Röda Röster idag. Vi har haft en åker mörk här som har berättat om Grytnes S-förening i allmänhet och kanske Grytnes S-förening snittgårsfirande i morgon i synnerhet. Det är som sagt mycket historik bakom en sån här förening och bakom en arbetarrörelse på varje ord som man aldrig får glömma. Jag bjuder på lite mer musik. Thank mm -hmm. you. Så vill jag bli heter den låten som vi hörde med Björn av Sirius Ja, våran programtiden börjar nu närma sig sitt slut Vi ska lägga av klockan sex idag Det är lite grann att förbereda inför morgondagens 90-årsfirande vid Skogsbåskola Som Grytnes SES-förening kommer att ha imorgon Alla är mycket varmt välkomna dit kommer att bli aktiviteter mycket inriktad på barn och ungdom från början ponnyridning det kommer att bli tips promenader både för ung och för gamla det kommer att bli pusselhörna vi kommer att få lyssna på lite tal bland annat utav Peter Hulkvist som är ordförande i socialnämnden ska partidistriktet och så kommer LO:s ordförande Banya Lundby ur din hit hålla själva jubileumstalet också. Kommer vår ordförande Sten Åker också att prata. Kul grej tycker jag att hon vill komma hit. Jag håller med Sten Åker, det är en stor sak att få hit en av vår ordförande till en liten SF-förening här i Avesta kommun, men det är en bra SF-förening tycker jag. jag att vart mycket utav det goda det står Sten Åker för också som är en mycket fantastisk duktig ordförande. Anders Lundberg heter jag som har setat här och presenterat musiken idag Och jag har gjort det i samarbete med Davestad Arbetarkommun Det är alltså Sossarnas eget program som vi sänder här på fredagar från klockan 17.00 Vi har ju också ett till program i Arbetarkommun Vi hade ju tidigare lördagarna som de finska socialdemokraterna här Men nu har de som sagt gjort ett uppehåll men programmet Kontra Corner på hos tagarna med Bruna Ringlien och Søren Andersson är också en produktion som sker i samarbete med Daves arbetarkommun. Bland oss som sitter här, han är tekniker, han är producent, han är ansvarig utgivare för programmet Radio Röda Röster. Ha en trevlig helg och vi ses för i Skövde imorgon. Hej då. Jeg ser, hvor ljusen brinner ut. Jeg ser, hvor varje liv tar slut. De strålande blåssene som lyste for oss tar slut. Kom ringen heran, ja, heie студien. Lige ting Ring loss me what's got Så svak, Jeg såg en svag men tydelig løn. Jeg såg at ny aktierne føddes. Så fast det var natt, var det enda ikke svart. Ta den des ja jesus wie in the second we for können